Умирав довго в муках. Той стрибок, що забив василиненого чоловіка, вів машину вночі. Хтось уцілив у бак з лісу, горів довго, добіг до прута і впав. Віддирали від шутру газди у три пригерти, ховали у цинкої статку з музикою і звіздою. Фанера зогнила, а хрест не було кому покласти. Піонери, видко, ліниві. Старі ходили на службу Божу до міста чи Сінигела. Комсомольцям не позволяли. А храніха габар не мала. Їла, спала, робила і мала хлопці. Але прийшла пора, і пішла вона під вінок. Найшла галюндра, казала, що полюбила пили слово, а потім і весіллі. Відне, але з музикою, Синигова. Там румуни так шкварять, що аж штири хлопці Шпаркого-Євоніки бубінь, гармошка, трубка і саксофон. Гайда наші, сакрамарі, тирим-бирим були у парі. Так ври грали, що ні ноги самі у сирбу чи у сім сорок Із платинов і цілування. Граніка в остатний раз Малася зівонікою у лабузі. Солодко, як по нотах. Галюндер у той минут Спав п'яний на вишитих подушках. Зарягався геть чисто. Люди си розходили. Кілько ж мене родини пила І шматувала коровайний Мошул бумежених, а бунця полізли на під, рятувати плетях моцної самогонки. Ну, а Ебоніка шепотав, граньхи у мокре вушко: Йоймей, мей, граньхко! Та ти така ружа, що ружа! Ружа палала вогнем і ще радавала, мало що потім згадувати. А Галюндар мав за що. Віззивати, торгав за коси І бив, як гамана, но Далі пішло життя, треб звичний Діти, худоба, біда Десять років прожила І пішла від Галюндера на своє Дали колхозі, хату Зліпила стаєнку, та й жила Галюндер здох під бекетом Кров ротом, та й вже На похорон не пішла Мала діти і роботу. До церкви не було коли. А коли ланку лишила і йшла до ворожки, то чула в собі сатанинське, не сміла. Аж поки не сталося то, що ситало, і мама не стала слаба. Десь за тиждень тому Граніха їхала у Литву. Син там служив капітаном. Їхала мікробусом. Так танче і борше, неправду. З неї були дві поважні родини, Три туристи і п'ятеро шпекулянтів. Шпекулянти везли міхи і клумаки, Щось там такого мали із фабрики «Чорновець». Вже тоді було можна, Лиш-лиш зачиналася заваруха. Граніха мала сумку з домашнім, Шинка, сир, м'яска трохи кавалок, гуски, медівник і наїдок собі на дорогу. Мікробус ставав по дорозі, туристи і шпекулянти йшли в ресторан, дві поважні родини їли перепічки з молоком на природі, а Граніха тут таки у машині. Серед ночі шофер щось не забачив, скрегіт, яйкіт і вже всіх побило. Лишилася лише вона. Добре її потовкло. Довго лежала в лікарні, їла з рук, ходила під себе в судно. Донька Мартіка була все коло неї, згодом забрала до себе, вибивила як дитину. З того часу Граніха постила, жила чемно і ходила до церкви. Тачик її не любив, ні її, ні її Мартіку. Разночував у Граніхи. Мартіка прийшла з клюбу, зарюмана, розпашила. Що се стало? А що? Був гізунчик білий, мамо, як коржик поливаний цукром. Я? Ну, йдемо по дорозі, жартуємо. Доходимо до Трифаня. Я собі йду у вулицю, певна, що він теж, ага, повів муху. Ади, я. Тут? Рапаносу ту дурнувату. Та, так, так, але Гиза знає, що по-руминськи. мамо. Та муха. Ха-ха. Томуха з мухов сей Айно. Граніха й Мартика зашепотіли, А та дав ще спить. Потім Гиза лишив муху кинувся до Мартики. Брати не хотів, тому села... Із Мартічка йти аж до Синигова На піч і з черевком По їхньому те каптьор Граніха не їла, щоб жити Але жила, щоб їсти Завше їла і завше була голодна Мамо, її не любила так само Тачик тепер знає навіть чому Що, йдемо? Ага Маєш Васильок? Маю і свічку має, і копійки. По болі пішли. Граніха нарвала квіток, що росли в городі попри штахети. Свічки пахнули медом, куповані у Трифаня, що мав на цілий село саме з десять вуликів у мокрій леваді. Сіяв гречку, і гречка пахла, кликала з голоду бджоли. Трифаню димів коло того, підгодовував бджолики цукру, на зиму обшивав Крушиною, строщі, агути, морелі і вулики, церкву звели не зразу, довго збирали гроші тяжко у три пригерти, і всі три рази гривні копійки різли не в ту кишеню.